ועל עזרת פועלי אבן. ומצרים, אדם, ולא אל, וסוסיהם בשר, ולא רוח. ואדוני יטה ידו, וחשל עוזר, ונפל עזור, ויחדיו כולם יחליון. כיחו כה אמר אדוני אלי, כאשר יהגה האריה והכפיר על תרפו, אשר יקרא עליו מלא רואים, מקולם לא יחת.